ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فاز فوزا عظيما عباد الدنيا مليئه بالمحن والشدائد والبلايا انsoft يوما قدرت اياما لا تدوم على حال وتلك الايام نداولها بين الناس د ugu zangu katika iman na kuhusini kuhusieni kadhalika ninayuhusia nafsi yangu katika swala ndugu zangu katika imani maisha haya ya dunia ni maisha ambayo yamejaa mitihani yamejaa balaa mbalimbali na shida mbalimbali yakikunyokea leo kesho yanakuwa ni matatizo dunia maisha haya, haya dumu katika hali moja Kumana Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema wa tilkal ayyam Hayo ni masiku tunadawilha baina nnas tunayazungusha kwa watu tunayabadilisha wako ambao katika maisha yao leo amekuumbwa na msiba ana huzuni ananyongeka lakini kuna mwingine yuko katika furaha na Nema na kifua na kifuacha chake kimekunjuka. Mwingine naye changamoto alionayo ni changamoto ya watoto wake. Anapambana na huququl abnaa watoto wamemfikisha katika wakati mgumu sana kutokana na uasi wao, kutokusikiliza, kutokuti yeni naye amedhikika katika maisha yake kwa sababu ya kumpata mume aliyekuwa muovu au mke aliyekuwa muovu hana raha katika maisha wa tilkal ayyamu nadawilha bainan nas ndugu zangu katika iman watu wa namna hii matatizo kama haya na mengine mengi ambayo tunayaishi anapokuwa oto kama hizi hapana shaka anahitaji faraja anahitaji kufarijiwa anahitaji kupewa anahitaji kuelekezwa wapi anapata ufumbuzi wa matatizo yake onwani ya hutuba yetu ya leo nimeonelea tukumbushane kunako mafatihu alfaraj funguo za faraja kwa kuwa dunia ina, ina matatizo mengi ina changamoto nyingi lakini dunia alivyohitaji Allah subhanahu wa ta'ala ni, ni nyumba ya mitihani na kutahiniwa na kujaribiwa hapana shaka mitihani hii inahitaji mtu apate faraja Namna gani aweze kuishi afauru katika kipindi hiki anachokuwa katika mtihani Ndugu zangu katika imani kwa kuisoma Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam ziko funguo nyingi sana katika funguo za faraja lakini makami ya hutuba inapelekea tu machache ambayo elewa vizuri na ukayafanyia kazi huenda ikawa ni faraja kwako kutokana na changamoto ipitia katika maisha yako Ndugu zangu katika imani awwalul mafatihi alfaraji taqwallahi jalla wa ala Fungu... ya faraja kwa mtu mwenye matatizo ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala Ndugu zangu katika imani kumcha allah subhanahu wa ta'ala mtu akishikamana na takwa la yata'saru indahu 'asir hakuna gumli naloweza kushindikana mbele yake anapokuwa ameshikamana na kumcha allah tbaraka wa yarzuquhum min haythu la yahtasib na yoyote mwenye kushkamana na taa akamtii allah subhanahu wa ta'ala labda maana yat'aa anasema ibn kathir ta'ala wa ta man yattaqi allaha fi ma amara na yule atakemcha allah kwa kushkamana na yale ambayo allah amemwamrisha yale aliokuagiza allah ukayasimamia vilivyo na yale aliokukataa za Allah tabarak wa ta taala ukaepuka vilivyo jambo hili ndugu zangu katika imani ni miongoni mwa funguo za faraja Allah anasema yaj'al lahu makhraja tuzizi wa matatizo yake lakini fauka ya hapo wayarzuquhum min haithu la yahtasib Allah namrzuuku kwa namna ambayo hakutaraji na hakutegemea taqwallah kumcha Allah subhanahu ان اسما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه ان اجمع ايه في القران حقيقه آية كلا جانب من كتاب الله سبحانه وتعالى من مننوه yake الله تبارك وتعالى كما ان الله يا بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي ya 'idhukum la'allakum tadhakkarun Abdullah ibn Mas'ud nasema, aya ambayo ni jami'a imekusanya mwongozo wa maisha imekusanya utatuzi wa matatizo aya ambayo imekusanya kila jambo analolihitaji mwanadamu katika maisha yake ni aya hii tulioisoma inna Allaha ya'muru bil 'adl Rabbul walatu ameagiza anaamrisha uadilifu anawataka wake waishi wa katika maisha ya uadilifu wal na allah ameagiza wema kama unavotaka kufanyiwa wema basi wafanyie watu wema wayanha anil na allah anakukatazeni machafu ya machafu ya zinaa na machafu ya liwa na machafu mengine kama machafu ya kumshirikisha allah subhanahu wa taala wal munkar na allah kataza maovu mengine baada haya machafu Walbaghi na Allah amekataza dhulma kwa namna zake zote dhulma ya kuidhulumu nafsi yako dhulma cha haki za Allah au ukazichukua haki za Allah kuzielekeza pasipo pala pake kama kuchukua aina yoyote ya ibada ukaiielekeza kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa taala hii ni dhulma tunakumbuka nasiha wa luqman alhakim akimuhusia mwanae anamwambia ya bunayya la tushrik billah inna ashrika la dhulmun adhim e mwanangu usimshirikishe allah kwa sababu shirki ni dhulma tena dhulma iliyokuwa kubwa kwa hiyo allah tbaraka wa taala wayanha anil fahsha ili mpate kukumbuka na kuzingatia ndugu zangu katika imani wa mayyattaqillaaha yaj'al lahu makhraja na yoyote atakayemcha allah allah anamfariji allah anampa ufumbuzi wa matatizo yake wayarzuquhu min haythu la yahtasib na allah mruzuku kwa namna ambayo hakutegemea katika maneno waliyotaja wanawazuoni kuhusu aya hii wanasema yaj'al lahu makhraja Aayunajini min kulli karbin fid dunya Allah namuokoa na kila dhiki na kila tabu za dunia na za akhirah vile vile pale anaposhikamana na toaa Ndugu yangu katika imani ewe ambaye umesongwa na matatizo wewe ambaye una misukosi katika maisha yako katika familia yako katika rizki zako katika kazi zako katika mambo mbalimbali katika maisha yako ufumbuzi pekee ni kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala tengeneza baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala kama katika za Allah subhanahu wa ta'ala Allah nitatulie matatizo yangu tawasali kwa Allah kupitia tauhid kupitia kumpwekesha kwako Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kuchunga kwako mipaka ya Allah kisha ya Allah mimi mja wako nimesimama pale uliponitaka nisimame na wewe ni Mola wangu mweza wa kila jambo nitatulie mambo yangu mambo yako yatakwenda ayuha ibada Allah. wa mimma fatihil faraj na katika funguo za faraja التوكل على الله ni kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumtegemea yoyote ambaye anamtegemea Allah fa inna Allah yakfini wa ta'ala atamtosha na atamtatulia matatizo yake tume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ya Umar ibn al-Khattab اناس سماه متو صلى الله عليه وسلم لو انكم تتوكلون على الله لو كما نيي منجلم تگيميا الله حق توكليك وكلي وكمتگيميا لا رزقكم كما يرزق الطير الله مولا وenu كرزقوني كما انرزقو ندهه توم صلى الله عليه وسلم akatupigia mfano wa ndege anasema tagdu khimasan wataruhu bitana ndege wanatoka asubuhi katika vijumba vyao khimasan ay farighil butun hawana chochote katika matumbo yao hawana Hawa, maduka hawalimi wanaondoka asubuhi katika viota vyao hali ya kuwa hawana chochote katika matumbo yao wataruhu bitwana. bitana lakini wanarudi jioni kwenda kupumzika hali ya kuwa wameshiba walichokifanya ni kuchukua sababu kharaju ndege wametoka katika matumbo maj, majumba yao hali ya kuwa hawana kitu wamekwenda wamemtegemea Allah pamoja na kufanya sababu lakini sisi waweza ukamkuta mtu kutwa yake nzima anashinda kijiweni halafu anaeleza maisha magumu hali ngumu hali mbaya hajishughulishi Nugu zangu katika imani Allah Subhanahu wa Ta'ala amedhamini riziki zetu lakini wallahi rizki amezifungamanisha na sababu fanya sababu kisha mtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala Miongoni mwa funguo za faraja ni kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini kumtegemea Allah pamoja na kusukua sababu Allah tabaraka wa Ta'ala ametupigia mifano mingi ndani ya Qur'an ni namna gani kumtegemea inakuwa ni sababu ya faraja Katika surati Ghafir aya ya na ene mpaka Allah Subhanahu wa ta'ala ametusimulia qissa cha muumini Ali Firaun Pale ambapo alidhikika na ameshikika Allah amenukuu katika maneno yake Huyu bwana alisema wa ufa'u amri ila Allah Ninayakabidhi mambo yangu yote kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah basirum bil Hakika Allah Mola wetu ni mwenye kuwaona na kuwatazama waja wake kwa jicho la rehma. Nini ilikuwa natija? Allah anasema fawakahu waqahullahu fa makaru. Allah Subhanahu wa Ta'ala kamkinga na shari ya vitimbi walivyokuwa wamevipanga dhidi yake. وحق لآل فرعون سوء العذاب فالله اكو وترمشيا فرعون ونواطوكة عذاب الي يكون بيا وكتك جمله عذاب الله سبحانه وتعالى انا زوممزا عذابممبazo نيندليفو النار يوردون عليها غدو وعشيا ويوم, ويوم تقوم ساعه ادخلو آل فرعون اشد العذاب وانا kuaridishiwa moto ndani ya matumbo ya makaburi yao na itakaposimama kiama Allah Subhanahu wa ta'ala ataambia adkhilu ala, ala fir'auna ashadda al'adhab waingizeni katika adhabu iliyokuwa kali na adhabu iliyokuwa ngumu Dugu zangu katika imani hii ni funguo ya pili katika funguo za faraja kumtegemea Allah Subhanahu wa ta'ala katika mambo yako yote Mtegemea Allah na ufanye sababu lakini sababu usizifanye ndiyo kila kitu. Kwamba kwa kuwa una kazi basi huwezi kukosa rizki. Unaweza ukakosa rizki pamoja na kuwa kazi. Au kwa sababu una ilmu pengine ndiyo utapata kazi ya maana Kala pamoja na elimu yako, pamoja na vyeti vyako, pamoja na, na kila kitu hata wasitu nao unaweza usipate rizki. Allah anaruzuku, wewe fanya sababu lakini mtegemee Allah tabaraka wa taala. zangu katika imani وما من مفاتيح الفرج نا مiongoni mawafunguza faraja al ikthar min al istighfar kukithirisha kumtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala kukithirisha istighfar kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala kila wakati kwani tumuombe sana kwa sababu mabalaa na matatizo na shida mbalimbali zinazotukuta la yanzilu illa bidhambin Balaa hazitokei isipokuwa ni kwa sababu ya madhambi yetu Wama ma asabatkum mim musibatin fabima kasabat aydikum Misiba matatizo shida mabalaa ya yanayokukuteni Fabima kasabat aidikum ni kwa yale mliyachuma katika mikono yenu wa ya kathir na Mola wetu anatusamehe mengi lau angelikuwa anatupatiliza katika kila kosa anatuadhibu basi asingelibakia yote hapa duniani lakini Allah kwa rehma zake anatuonjesha baadhi ya yale tuliafanya ili tupate kurejea na kutubia na kumwomba msamaha Allah subhana wa ta'ala ewe ndugu yangu ile tatizika mwenye dhiki Mwenye matatizo badala ya kwenda ukiwashtakia watu na kulalamika katika vikao na vijiwe na maeneo mbalimbali -mbali, hali ngumu maisha magumu tazama sababu yake ni nini Sababu yake ni yale tuliyachuma kwa mikono yetu lakini kila mmoja akirudi kwa Allah akasimama pale Allah anapomtaka asimame akatengeneza hali yake baina yake na Mola wake akamtaka msamaha Mola wake kwa makosa aliyofanya wallahi Allah Subhanahu wa Ta'ala atabadilishia hali na atayatengeneza mambo yetu. Hii ni ahadi ya Allah tabaraka wa Ta'ala wallahu la yukhlifu al Allah haendi kinyume na ahadi zake. Ndugu zangu katika imani. Al-istighfar. Kumtaka msamaha Allah Subhanahu wa Ta'ala ni sababu ya faraja. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Quran Akisimlia dawa ya Nabiyullahinu alayhi salatu wasalam akiwataka watu wake warudi kwa Allah na kumtaka msamaha ili watengenekewe mambo yao faqultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilissamaa alaykum midrara wa yamdidukum biamwalin wa banin wa lakum jannatin wa lakum anhara Hizi ni ahadi Allah Fakultu staghfiru rabbakum Nikawambia watu wangu mtakeni msamaha mola wenu hukana kana kwa sababu mola wenu ni mwingi wa kusamehe ukimtaka msamaha allah anakusamehe lakini nini baada ya msamaha msamaha ukipita wa allah watu wakarejea kwa allah wakaomba msamaha wa madhambia yao usikiliza nataij Sikiliza faida zinazoambatana na istighfar. Yursilis samaa alaykum midrara. Allah tazifungua mbingu, zitanyesha mvua zenyeheri. Wayumdidukum biamwalin wabanin. Allah takupeni mali nyingi na vizazi. Wayaj'al lakum jannatin wayaj'al lakum anhara. Allah takufanyieni mabustani mtalima, ardhi tapendeza mtavuna. Hizi ni natija za kumtaka msamaha Allah Subhanahu wa ta'ala lakini ni istighfari ya aina gani Je ni kusema astaghfirullah wal qalbu wal aql ghafilan Ni istighfari zinazosemwa katika ndimi hali ya kuwa nyoyo zimeghafilika kalla Al istighfar Kumtaka msamaha kikweli, ni mtu kujuta katika makosa yake aliyomkosea Allah akatambua ukubwa wa Allah na akatambua makosa aliyofanya kwa mula wake akajuta akaweka maazimio ya kutokurudi katika makosa yake na akajituma na kujitahidi katika toa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Hii ndiyo istighfar ya kweli sio istighfar inatajwa mdomoni hali ya kuwa ndani ya moyo wake musirrun 'ala almaasi maasi wa dhunub mtu bado nafsi yake inatamani yale maasi na madhambi lakini kinywa kina kithirisha kusema astagfirullah siyo hizo istighfar itakayoleta mvua istighfar itakayotupa nema za watoto istighfar itakayotukunjulia nema ya mali ni istighfari ya kweli inayotoka katika moyo na majuto ya kweli tukatambua adhamat Allah ndugu yangu katika imani kala baadhi salaf Inna hadha alquran hakika hii qur'an yadullukum ala da'ikum wa dawa'ikum hii qur'ani maneno ya allah kitabu cha allah kinatufahamisha maradhi tulionayo lakini kisha kinatuonyesha tiba ya maradhi yetu asema fa, ya, fa da'ukum fa ama magonjwa yetu tuliyonayo ni madhambi ndio yanatuangamiza. Wa amadawuukum fal istighfar. Magonjwa yanayotuumiza yanayotufikisha katika hali ngumu ya maisha ni madhambi yetu. Wa ma asabatkum min musibatin fabima kasabat Kama gonjwa letu ni madhambi, dawa yake ni nini? Al wataibu minadhambi kama laadhambala na yule anayetubia kikweli akarejea kwa Allah ukweli wa kurejea Allah anamsamehe kama kufanya madhambi na hii ni rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake ndugu zangu katika imani katika maneno yaliopokelewa kwa Luqmanul Hakim akimuhusu mwanaye anamwambia ya abu na e mwanangu au idlisanak Uzoeshe ulimi wako daima kusema Allahumma aghfirli. E Mola wangu nisamehe Daima ulimi wako uwe ni wenye kuyataja maneno haya. Fa inna lillahi sa'atun la yuraddu fiha sa'ilan. Kwa sababu ukizoea kusema maneno haya, Allahumma aghfirli, Allahumma aghfirli. Allah Subhanahu wa ta'ala anazo nyakati zake, ndani ya nyakati hizo hamrejeshi yoyote mwenye kuomba. Kwa hiyo kama wewe ni utaratibu wako kumtaka msamaha ukasema maneno haya kutoka ndani ya moyo utaidiriki saa ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala la yarud sa'ilan maombi yako na msamaha wako utapokelewa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala istaghfir rabbakum innahu kana ghafara. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah Ndugu zangu katika imani tumetaja baadhi ya funguo za faraja na hizi ni funguo ambazo hazina shaka ndani yake mwenye kushikamana nazo ukweli wa kushikamana nazo Allah anamfariji Twahitimishe khutba yetu kwa kutaja funguo nyingine moja ya mwisho miongoni mwa funguo za faraja nayo si nyingine iqamatus sala kusimamisha swala ibada ya sala ndugu zangu katika imani ina athari kubwa sana sana katika kutatua matatizo ya watu, katika kumfariji mtu, katika kumwondoa mtu katika matatizo na dhiki mbalimbali zilizo mkuta. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala wakati tunapokuwa na matatizo, moja ya ufumbuzi wa matatizo yetu ni kurudi kwake kwa, kwa salaa. Pale aliposema Allah tabaraka wa Ta'ala wasta'inu bis-sabri was takeni msaada kwa Allah kwanza kwa kuwa na subira juu ya matatizo. Ilazimishe nafsi yako kuwa na subira katika mitihani. Kwa sababu kufadhaika, kusema sana, kulalamika hakuondoi matatizo. Lakini ilazimishe nafsi yako kuwa na subira. Natiba ya pili as -salah. Shikamana na sala. Ndiyo maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kana idha hazabahu amrun fazaa ila as alikuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam pale anapomtindikia mambo amefikiwa na mambo mazito huzuni misukosuko matatizo ya dunia yafzaa ila as-salaah anakimbilia katika salaah akasema mtume sallallahu alayhi wasallam wujilat qurratu aini fi as Pahala ambapo mtume akipata raha nafsi inapata utulivu ni katika sala limadha kwa sababu yeye anazungumza na Allah Subhanahu wa taala Allah ambaye amemiliki mbingu na ardhi na vilivyomo Allah ambaye la ya mtani wa anhu shay hakizuiliki kwake chochote Allah ambaye anapolitaka jambo ni kunfa fayakun. Rudi katika sala Uongee na Allah, mueleze matatizo yako, onyesha udhalili wako, nyenyekea mbele ya Allah tabaraka wa Taala, wastainu biṣ Lakini Allah tabaraka wa Taala akamuelekeza mtume wake vile vile katika changamoto za da'wa na mambo mbalimbali mbali mazito yaliokuwa kimkukuta mpaka Allah akamwonea huruma mtume wake anamwambia ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن مع الساجدين وعبد ربك حتى ياتيك اليقين الله ان امبيه متومه تنجوا Tunajua annaka yadhiqu sadruk unapata dhiki unapata tabu bima yakulun kwa hayo wanayosema kwa Mola wako kwa ukadhibishaji wana hali ya kuwa unaonea huruma unawafikishia haki unapupa na tamaa waongoke lakini wanakukadhibisha tunajua ni kiasi gani unapata dhiki na tabu, Allah nampa ilaji fasabbihu bihamdi rabbika Mtakase mola wako msabih mola wako wa kun ma'as uwe pamoja na wenye kumsujudia sala kwa hiyo tunaona swala ni ilaj ni tiba swala ni ufunguo wa matatizo swala ni ufunguo wa faraja ndugu yangu katika imani zichukue funguo hizi kazifanyie kazi na Allah utayaona mabadiliko katika maisha yako ndugu zangu matatizo yetu yanatokana na chumo la mikono yetu na mwenye kuweza kutuondolea matatizo ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake hakuna mwingine turuduni kwa Allah subhanahu wataala ta'ala tumbembeleze Allah yeye ambaye ni mughayiru al aweze kutubadilishia hali tuwe katika hali zokuwa nzuri na tutakapokuwa katika neema tuzitumie neema katika kujikurubisha kwa Allah subhana wataala. ta'ala rabbana taqabbal minna innaka antas-sami'ul